Krétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89. es számon. Jótoknak a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Maikrétekön adásunk van a békéről funk beszélni, és nem csak a külső, hanem főként a belső békéről, és ennek a kettőnek a kapcsolatáról. Ebben a nagymelekben remélem mindenki jól van, és figyelöttek intettem halgatya misorongod. Állandó beszélgető társam a bányai gézával és kedves vendégünkkel, Lavand Csabával, Dalszerző és előadó művésszel, a Béke Nagykövete, kedves vendégünk, ha azt veszük figyelembe, hogy az egész emberiség történetében mennyi törekvés, terv, mennyi elképzelés született meg különféle korokban, különféle emberek, különféle filozófiai, különféle politikai és társadalmi berendezkedésű és elképzelésű emberek szemszögéből, akkor hát azt láthatjuk, hogy nagyon sok. De azt is láthatjuk, hogy igazából a törekvéseiknek nem sok, illetve talán nagyon minimális sikere volt, hogyha csak azt a szempontot vesszük, hogy külső megoldásokat próbáltak létrehozni, külső dolgokban próbálták ezeket a dolgokat megvalósítani hiszen láthatjuk, hogy most már a mai világban a mai korban olyan szintre fejlődött ez hogy tulajdonképpen az űrt is a földbolygó külső környezetét és felhasználják arra hogy úgymond a békét megteremtsék mert hogyha erentettik a úgymond ellenfelet, ellenséget attól hogy rájuk lövöldözöm rakétákat, mert akkor majd az űrbe már megsemmisítik akkor hát az egy kicsit elég fájdalmasan érinti azon emberek szívét, akik ugye más megoldásokat javasoltak a világtörténelemben, más megoldásokat javasolnak, mind a mai napig. Hiszen a nyugati civilizáció, tervei, és mondjuk egy keleti, belső életet élő, belső megvalósítást, harmóniát kereső embereknek a tanításai között lényegesen nagy különbség van. Az egyik azt mondja, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, mármint a nyugati, hogy ha minden külső dolog szép lesz, harmonikus, meg jó lesz az emberek igényeinek és vágyainak megfelelően, akkor béke lesz a világban. De elfelejtik azt, hogy az emberek igényei, vágyai, azok kielégíthetetlen cápák a végtelen anyagi óceánban. És azt vesszük figyelemben, hogy az embereknek a keleti kultúrában, a keleti filozófiában való gondolkodása azt jelenti, hogy teremts békét magadban, hoz létre harmóniát magadban úgy, hogy harmóniába kerülsz a természettel és más élőlényekkel, akkor ezáltal a belső béke, belső harmónia megteremtése érdeke következtében megalakul, létrejön a külső harmónia, a külső béke is. Csaba, te, mint béke követ. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Van egy mondásom, ami így szól, hogy a béke nem külső körülmény, hanem belső minőség. És hadd idézzek Tolstójtól is egy mondatot, amíg vágóhidak vannak, addig csataterek is lesznek. Hát úgy gondolom, hogy mindaddig nem lehet béke a világban, amíg bennünk belül nincsen meg. Nagyon szerencsések vagyunk mi magyar anyanyelvűek, hiszen a nyelvünk annyi, de annyi spirituális üzenetet hordoz, például a béke szavunk, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy éppen a környezetünkben senki nem bánt senkit. El van rejtve ebben a néhány betűben az, hogy benső, tehát ugye régiesen úgy mondták, hogy bémehetnék el. Tehát a benső ékességünk a békességünk. Ez nagyon érdekes, azt nem hallottam még így. Igen, igen, fejtegetem így a, a nyelvnek az üzeneteit, a szavakban annyi minden el van rejtve, például a szeretet, ugye az nem egy, nem egy szimpátia, nem egy rajongás, hanem a szer, a gyógyszer, a etet, ami táplál, tehát a valódi táplálék. Hát ugyanez, most nap van, itt már gasztról mi átmenek, de ugyanez jelenti például az élelem szó. Hogyne? Tehát az él, az elem, ami a testet élettel. csak is az élő meg. étel tudja, mert nem az élő állat, hanem az élő növény, mert Igen. ugye a növény az, ami élve marad, akkor is, ha leszedjük a fáról ezt a gyümölcsöt. Miért van az szerintetek, hogy a nyugolóci civilizációban ez a béke törekvés, ugye hát ennyire ilyen külsőleges dolgok iránt tevődik össze. Tehát csak azt hiszik, hogy a külső dolgokat kell rendbetenni, hogy gazdagságot, kényelmet, meg egyebet, luxust teremtünk, akkor, akkor az emberek békések, boldogok, és kiegyensúlyozottak lesznek. Miért van ez, hogy ez ennyire elterjedhetett? Annyira azonosította magát a nyugati ember a testével, a gondolataival és az érzelmeivel, hogy elfeledkezett arról, hogy ki ő valójában Meggyőződésem, hogy minden problémának, minden feszültségnek a gyökere abban, abban található, hogy hogy szenvedünk, hogy elvesztettük a, az identitástudatunkat, elfelejtettük azt, hogy fény vagyunk, hogy szeretet vagyunk, hogy halhatatlan örökké való lények vagyunk, amelyek testet öltöttek itt ebben a fizikai világban. Szerintem van egy olyan... Érdekes dolog a nyugati civilizációban, hogy ha bár ez a civilizáció magát kereszténynek nevezi, tulajdonképpen Jézusnak az eszméi, ami jelenteni a kereszténységnek a lényegét, ezek, ha nagyon a lényegét tekinted, ezek valójában keleti gondolatok, és, és igencsak megfelelnek a, a keleti gondolkodás legfontosabb üzeneteinek, de mégis az a vallás, ami ebből elindult, az, az gyakorlatilag a filozófiájában, gondolkodás módjában, ha hadd mondjam így a barbár római és, és görög gondolkodásnak a, az, a, az emlőin nőtt föl, és tulajdonképpen az a világszemlélet ezekben az emberekben mégsem ragadt meg, akik ma kereszténynek nevelik, nevezik magukat, amit, amit, amit Jézus, én azt gondolom, hogy kimondott, hanem sokkal inkább egy, egy vallásként élik csupán meg a kereszténységüket, sőt, hát sajnos azt kell mondani, hogy még ez sem igaz, mert ha ez lenne, akkor azért nem lenne ennyire gyászos a helyzet. A nyugati ember egész egyszerűen gyökerét veszítette. És ennek az oka az is, hogy, hogy, hogy amit vallásának nevez, az tulajdonképpen valahol a lényektől már nagyon régen eltért vagy egy intézményes vallásnak a problémáival küzdik, és ezért tulajdonképpen személyek, érdekek, önzések és háborúságoknak a harcaként éli meg és, és menekült tőle, vagy pedig olyan filozófiai irányba ment, aminek a gyökere nem igazán keresztényi. Van egy érdekes dolga, ami engem régen is nagyon foglalkozott és foglalkoztatott, és körülbelül egy hónapra egy társaságban erről beszélgettünk, és nagyon örülök, hogy pont ebből a római, meg ókori kultúrákat hoztat föl, ami a, ami a észrevétel. A régi római civilizációban, görög civilizációban a többiekben is mindenhol jelen voltak, a különféle természet erőknek a megszémélyesített istenei ott úgy hívták. Ha elmegyünk keletre, ott ugyanígy megtaláljuk, ott mondjuk félisten névvel mondják, mert azt mondják, hogy van egy Isten, és vannak a különféle félistenek, akik a természeti energiákat irányítják. Utána jött a kereszténység, ugye bekapcsolódik, és lehet, hogy az én ismeretem hiányos, de én sehol nem olvastam a Bibliában olyan tanításokat, olyan ismeretanyagot, ami akár a régi római, görög, vagy a keleti kultúrákban, a vidikus kultúrában kategorizálná azt, hogy van Isten, és vannak a félistenek, és a természeti erőknek a tisztelete is nagyon fontos, így a természet tisztelete is nagyon fontos. Rosszul olvastam, vagy rosszul emlékszel? Hát, ö, alig, ha nem, nem olvastad azokat a részeket, amiket annak idején kiólloztak a Bibliából, és hát... Ö, nem igazán forognak közkézen még manapság sem. Jézusnak voltak olyan tanításai, amik a vegetáriánus életmódra és a böjtörésre vonatkoztak, hogy mennyire fontos, hogy tiszteljük a földanya angyalait, hogy a természet erői segíteni fogják bennünk az egészséget, a békét, a, a gyarapodást, a, a boldogulást, hogyha mi ezeket az erőket tiszteletben tartjuk, ha mi nem ártunk másoknak. Azért látásmódon benne-benne maradt nagyon sok utalás, ugye, aki öl, az megöletik, tartja ugye az írás. Tehát ez, ez, ezzel azt is akarta mondani Jézus, hogy, hogy ne öljük meg az ételünket, mert ha halott ételt fogadunk be a testünkbe, akkor abból nem lesz élet, abból nem lesz egészség, abból, abból csak fájdalom lehet, betegségek, pusztulás, diszharmónia. Nem azért lehetséges, akkor ez, hogy a nyugati civilizáció a kereszténységre épül, és nagyon nagy hatással van rá, hogy ezeknek az ismerteknek a hiánya arra következt, arra sarkalt az embereket, hogy létrehozzanak egy olyan filozófiát, olyan életszemléletet, hogy mink vagyunk a természet urai, mi bármit megtehetünk, zsákmányoljuk ki, használjuk a természetet, mert mi vagyunk a természet urai, azzal a szemlete eszembe, ami ugye mondjuk keleti hitvilágban él, hogy a természetnek mi részei vagyunk, és ha rosszat teszünk vele, akkor annak valamilyen negatív visszahatással lesz. Tehát harmóniában kell érni. Én úgy gondolom, hogy a, az ős-magyar kereszténység az nagyon is tiszteletben tartotta a erőit és harmóniában élt vele. Szerintem van egy olyan dolog, ami, ami nagyon érdekes, ezzel kapcsolatban mert nem csak a kereszténységben ö, próbálják a hangsúlyt a félistenek és hasonló szellemi lények oldaláról elvinni, hanem például az indei kultúrában mondjuk az a Isten szeretett jogáját művelők is viszontnak kevés figyelmet kívánnak szentelni mondjuk a félisteneknek, ha bár tudnak arról, hogy léteznek, de igazából az abszolút Isten, az a, a, valóban a legfelsőbb iránti odaadás, szeretet, elérését tartják fontosnak. És azt gondolom, hogy Jézus is tulajdonképpen ezt az erős gondolatot hozta be. Egy olyan közegben, ami tulajdonképpen ezt a gondolatot hát igazából nem tudta elfogadni néhány tanítványán kívül természetesen, de hát ez mondjuk normális és így egy tanító, a tanítvány oltja át a dolgokat. De maga a környezet az, az hát még egyszer a barbár szót fogom mondani, és ezt most a, egy olyan értelemben, ahogy mi barbárnak szoktunk valamit nevezni, olyan primitívebben gondolkodó emberekre vonatkozik, akik a saját önző létükön kívül nagyon nehezen tudnak bármi mást elfogadni. És ez az önző világfelfogás, ez nagyon is a nyugati világfelfogása jellemző, és persze nem a szentekről beszélek, meg olyanokról, akik ebben igenis megmutatták, hogy lehet másképpen is, de végül is, még maga a keresztény vallást is át újra és újra Átítatta ez a fajta dolog, ez a fajta önzés, és eltorzította. Egyébként hagyd tegyük hozzá, hogy minden uh, világvallásnak megvan ez a fajta, uh, hogy mondjam, gyakorlati uh, nehézsége, hogy a mindennapokban az emberek, akik nem ismerik ennek a mélyebb értelmét, uh, leblokkolnak valami olyan, Pontnál, ahol a vallás az ő érdekeiket kívánja szolgálni, és nem pedig ők próbálnak a, a vallás magatartáson vagy az úton keresztül mondjuk megtisztulni. Hanem arra gondolnak, hogy Istennek kell valamit a számunkra megadnia, és ők ezért mutatnak be mondjuk valami fajta áldozatot, ezért imádkoznak, ezért dicsérik, mert kapnak valamit. Ez, ez egy eléggé kezetleges formája a vallásnak, de az egyszerűbb emberek, és itt most nem lehet valaki professzor is e tekintetben, meglehetősen meg, meg egyszerű ember, tehát ezzel soha nem gondolkodott, Ö, az általában így gondolkodik. Na most, na most, amit te mondtál, én úgy gondolom, hogy, hogy a, talán eltekintem most attól, hogy vannak az apokrif írások, és azok többet mondanak, mint amennyit ma Jézus szavainak ismerünk, de tulajdonképpen azt mondom, hogy nem baj, hogy nem beszél félistenekről, meg ilyen dolgokról, hiszen lényeg az embernek nem a félistenek, nem a közvetítők imádatában kell előrelépnie, hanem az abszolút imádatában. Ő maga is egyik válik, úgymond a közvetítőknek ezáltal, és én azt hiszem, hogy ezért nem beszél Jézus erről túl sokat, vagy pedig a követői gondolták, hogy ez nem olyan fontos. Én ebben még igazat is adok. Hiszennek azért látjuk a példáját máshogy is. Az a probléma, hogy itt közben kiöntötték a gyermeket a fürdővízzel, és ez a, a mi nehézségünk. Úgy kell mindenkinek felfedeznie magának. Ha már fürdővízről beszéltünk, ajánlom mindenkinek, hogy ebben jó melegbe sokat igyom, és egy kis zenei csemege után, amit Csabának a zenei produkciója lesz, folytatjuk a Krétekar és kérem a kedves rádióhallgatóknak, amennyiben a vélemények, a hozzászólások kiegészíteni valójuk van, osszák meg velünk és a többi hallgatóval, hívhatnak minket a 489099 számon, illetve a 06 30, 2028-98 nulla számon ide esemet is küldhetnek. Hallgassunk egy kis szép lelki zenét. Hol a végtelembe érve beléd kulvadok, és anya felérek hosszát, hogy meghalom. Te gyermekedet szolgálom Nagy boldogasszony, Igaz a királynője Köldött virágok, hódolatom néked, örök szerelmem, Isten anyám, kegyetből születtem le erre a földre, éltek keltem csillagos végen. A végtelenbe érve, eléd olvadok, Isten anya. rádió hallgatóknak itt a civil rádiót hallják benne a Krita és a békéről, a külső és a belső békéről beszélgetünk, és örömmel vennénk, hogyha megosztanák az önök véleményet is velünk a kedves hallgatókkal, kérem hívjanak minket 4890999-es, illetve 063022898 00 számon ide SMS-t is küldhetnek, Bányai Gézával és kedves vendégünk Laban Csabával, előadó művésszel beszélgetünk erről a témáról. Itt a beszélgetésünk első részébe elég jó ettértünk a vallási irányzatok felé, hogy tulajdonképpen a külső és a belső vége, hogyan kapcsolódik a vallási, különféle vallási irányzatok, főként a kereszténység és a hinduizmus kapcsolatában. Van egy szentkönyv, aminek a címe, neve a Si Isopanisád, és abban van egy vers, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a világ egyetemen belül az Úr gyakorol hatalmat minden élő és élőt élettelen felett, és az embernek csak azon szükségszerű dolgokat szabad elfogadnia, ami számára vannak félretélve, jól tudván, hogy a többi más dolog kihez és mihez tartozik. És ennek a versnek egyik uh, magyarázatában egy Szent Lelki Tomász a próbát megemlíti, hogy tulajdonképpen a törekvések az emberek életében, a világbéke és a belső béke megteremtése érdekében nem jöhetnek létre, kizárólag hogy megvalósuljon abban az esetben, ha az ember a természet, az anyatermészetet, Kirabolja, saját önző céljai, saját önző vágyai szerint, ez persze lehet egyéni ember, lehet társadalmi, és egész globális. Tehát a földbolygót szempontjából, hogy minden nemzet a maga kis szemétdombájára szeretné és gyűjteni az anyatermészet javait. És ugye hát ez eleve problémát okoz már a világban a béke szempontjából, mert lehetetlenség. Ugye az emberek érdekei ezen, ebben a világban, ezen a bolygón most olyan egységet képezzenek, hogy ne akarja Jóska nagyobb házat, mint Pista, ne akarja szebb kocsit, vagy nagyobb, vagy több anyagjavat egyik társadalom, mint a másik. Mi erről a véleménynek? Fel kellene ismernünk azt, hogy annyira gazdag ez a bolygó, hogy mindenkinek jutna bőséggel mindenből, hogyha a szeretetben, testvériességben osztanánk el a javakat. Ha nem kizsákmányolnánk a természetet, és hadd mondja itt azt, hogy, hogy az is kizsákmányolás, hogy, hogy olyan módon jutunk energi igyekszünk energiához jutni, ahogy másokat függővé tudunk tenni, hatalmat szerezni mások fölött, míg sokkal környezetkímélőbb módon is megszerezhetnénk azt az energiát, de Gondolok itt például vízautóra, egyéb abszolút környezetbarát megoldásokra, amik tudván tudjuk, hogy évtizedek óta igenis léteznek, és amennyire fejlett a technika, ez játszik könnyedséggel, használhatók, alkalmazhatók volnának. Mégis jelenleg az emberiség nincs azon a spirituális szinten, hogy, hogy fölé emelkedjünk, és en, ezt, a, ezt a környezetromboló, pusztító, kizsákmányoló életmódot abba hagyjuk. Én a de szeretném folytatni. Van annak egy másik ö, verse is, ami azt mondja, hogy az embernek egyaránt kell ismerni az anyagi és a lelki tudományt is. És tulajdonképpen a maikor érdekes módon ö, nem csak, hogy a lelki tudományt hanyagolja, hanem az anyagi tudományt sem ö, ö, igazán ismeri. Tehát ha, ha a mélyebb összefüggéseket nézzük a dolgok között, akkor nagyon kevés ember találunk, aki ezeket az összefüggéseket egyáltalán kutatja, vagy föl tudja ismerni. A legtöbb ember addig lát, ameddig tulajdonképpen a az orra ér, vagy amindig a keze elér, és bele tartoznak a tudósok is, tartoznak természetesen a politikusok, a kereskedők. Azt látja maga előtt valóságként, és azt annak a, a folyamatait érti többé-kevésbé, de inkább általában kevésbé, ami, ami a számára vagy elérhető, vagy a vágyaiban szerepel, vagy ö, egyszerűen beleszületett, és nem is gondolkodik azon, hogy lehetne másképp. Hogyha elemen mögé nézünk a dolgoknak, akkor, akkor egészen ö, ö, új kérdéseket kéne föltennünk. Tehát elnítetted ezt a ö, mondjuk vízzel működő autót. Én még inkább azt kérdezném, hogy lehet-e úgy élni egyensúlyozottan, boldogan, elégedetten, hogy mondjuk ö, az autó használata ne legyen ennyire szükséges, mint most. Lehet-e olyan környezetet teremtenünk, ahol mondjuk ö, az emberek ö, úgy tudnak egymással együtt élni, megélni, ö, megtalálni a, a, a természetes emberi örömöket, hogy ehhez nekem nagy városokat föntartani, ne kelljen egy olyan közlekedési rendszert működtetni, ami már rég az embernek a, a fejére nőtt, Ne kelljen a, kihasználni olyan módon az ásványkincseket, a tengernek az energiáját, az erdőket, stb., hogy ez megújítatlanul az embert utána egy, egy reménytelen jövőbe vigye. Lehetne másképpen élni. Most ez a másképpen élés, általában lesöprik az emberek azzal, hogy hát nem megyünk vissza az őserdőbe, meg amit tudom én, a középkorba, és nem gondolkoznak azon, hogy vajon lehet-e mégis egyszerűen. A furcsa az, hogy minél mosok néha, amikor már nagyon sok pénzük van, akkor vesznek egy szigetet, egy lakatlan szigetet, ahol egy fűkonyhóba, ilyen fűszoknyás benszülöttekkel vidáman élnek. Oda elmennek, vagy nagy repülőn, stb., odáig még rendben van, illetve más, nincs rendben, de, de ott hirtelen átmennek a természeti ízébe, és akkor egyszer csak kiderül, hogy milyen jó, itt nincs telefon, itt nincs ízé, stb. stb. stb. Sőt, amikor a vezetőket nézed, nagy cégek vezetőit, nagyon sokszor kiderül, hogy ezek az emberek például nem használnak komputert, és nem használnak mobiltelefont. Mert a fejükben és a személyes kapcsolatokban többen is ők, ha bár ennek a rendszernek a működtetésén dolgoznak, ők maguk nem csinálják ezt. Ami inkább csak példa arra, nem azt mondom, hogy őket érdemes követni, de ez mégiscsak példa arra, hogy, hogy lehet egyszerűbben élni, miközben tulajdonképpen nem engedsz a vadásségből. Persze én úgy gondolom, hogy hogy, hogy a céljainkat is meg kell változtatni, tehát nem szerencsés, hogy először milliómosnak, vagy milliárdosnak kell lennem ahhoz, hogy én elmelsek egy, egy lakatlan szigetre, a tenger közepén, és élvezhessem a csendet. Ezt valószínűleg mindenütt meg lehetne teremteni, hogy azért a világ nagy részén lehetséges volna megteremteni. A falvakban, kisebb városokban, tanyákon, mindenfelé élhetnének az emberek egészen más körülmények között. Amit Csaba említett, hogy a, a, nem tudom pontosan fogalmazni, vagy ismételni, de valami olyasmit mondtál, hogy az emberiség és spirituális fejlődése még nincs azon a szinten. Igen. És szerintem ez, ez, ez egy fontos mondat. Mert amit utána te még hozzátettél, illetve elmondtál, szerintem ez, ez a problémája, hogy tényleg az embereknek ez a, ez a belső fejlődése, ez nincs összhangban a külső, a külső törekvéseikkel. Mm. És mivel ez a belső nagyon le van maradva, Igen. ezért, hát mondhatom azt talán, hogy fizikai képtelenség is a békét a világban, az emberek magánéletében, társadalmat, családban, vagy az egész földbolygón létrehozni, hiszen ha az a belső megértés nincs, amit itt a Géza is, meg te is feszekedtél, meg ebben a Isopanisát versbe is van, hogy az ember tényleg csak azokat a dolgokat fogadja el a világból, ami számára szükséges a békés, normális, harmonikus élethez, és ne harácsoljon, ne gyűjtse, rabolja ki a dolgokat, addig, addig ez nem is lesz. És ugye ezért nagyon fontos, hogy az emberek minél nagyobb létszámban, minél tökéletesebben megismerjék azt, hogy ha már a külső életükben arra törekszenek, hogy jobbát szebbet éljenek az életben, akkor miért van az, hogy elfelejtik, ha már ennyi a testi tudat, ennyire a testi tudatban élnek, miért felejtik el azt, hogy akkor a belső tisztaságom, a belső életemet is megpróbáljam harmóniába hozni. Ugye ez, ez, a, tehát ez a spirituális fejlődés, igen, tulajdonképpen igen. Ez, ez nagyon le van maradva a külső anyagi előre Igen. rohanáshoz viszonyítva. Úgy gondolom, hogy mindaz a, mind a világi tudás, ami nem jár együtt megfelelő bölcsességgel, spirituális tudással, az, az mindenképpen ellenünkre fordul, az mindenképp rabbá tesz bennünket, és, és semmi jó nem kerekedhet ki belőle. Tehát, ha ez csak egy információ, és nincs mögötte bölcsesség, ami, ami ugye feltételezi az alázatot, tehát nem tudjuk kezelni azt az információt megfelelő módon, akkor az a fejünkre nő, és akkor, akkor abból nem egy erőmű lesz, hanem egy atombomba, akkor abból, abból nem egy valami használható rendszer lesz, hanem egy, egy olyan dolog, amivel visszaélnek, törvényszerű módon. Úgyhogy én mindenképpen abban látom a kulcsot, a megoldást, hogy, hogy a benső, a lelki fejlődésünket elősegíteni. Én ezzel teljesen egyetértek. Inkább egy, egy ilyen kis nehézségre szeretném a figyelmet ráirányítani. Ugyanis mi mindannyian valamiképpen kutatói vagyunk ennek a spirituális valóságnak, akik itt ülünk, és gondolom nagyon sokan még rajtunk kívül. De, hogy mi ez, azt tulajdonképpen mindenkinek saját magának kell felfedezni, és ez nem megtakarítható, ez a fajta felfedezés. Az ember általában szeretné a problémáját úgy megoldani, hogy kapjon egy kész megoldást, főleg manapság megszoktuk, hogy az orvos ad egy pirulát, és attól a pirulától meg fogsz gyógyulni. Ha elmegy a templomba, akkor, akkor mit tudom én, kér egy föloldozást, hogy gyóni és szeretne egy feloldozást, hogy megszabaduljon a bűneitől. De nem biztos, hogy megszabadul belül, hanem bevesz egy pirulát, és utána folytatja, ahol hagyta. Ezzel nem gyógyul meg, mint ahogy a beteg se gyógyul meg, amikor bevesz egy pirulát, és folytatja ugyanazt az életmódot, ami elvezette a betegséghez. Mert magának a spirituális valóságnak a természetét nem kutatja, hogy ezt tulajdonképpen micsoda. Tehát ha ezt valaki arra gondol, hogy ezt meg tudja oldani azzal, hogy csatlakozik egy egyházhoz, vagy fölvesz egy vallást, vagy nem tudom én, minek fogja vallani a magát, akkor tulajdonképpen ezt a dolgot még csak papíron oldotta meg. És ez is valami... Mert, egy, mert legalább egy picit foglalkozott a dolog, a már, már sejtő, hogy merre felé lehet keresgélni. Tehát tulajdonképpen nem oldotta meg. Ez okozza egyébként azt a problémát, hogy a különböző vallásemberek ugyanúgy háborúznak, ugyanúgy gyűlölik egymást, hisz ők, ők jobbára a vallásuk szent tanításait papíron követik. Tehát külső. Ők külsőleg ők meg vallják azt, hogy ők ilyen vagy olyan vallásúak, és a másik az ebből következően rossz és pedig, ha beszélsz annak a vallásnak egy, egy komoly tudósával vagy követőjével, akkor azt mondja, hogy nem, a mi vallásunk nagyon tolerás. És meglepő módon valóban maga a vallás az nagyon toleráns lenne, a követői mégsem toleránsak ez így van a muszlimoknál, így van a keresztényeknél, de még a hinduknál is így van még néha buddhisták sem olyan toleránsak, mint amilyennek ö, kéne lenni ők, tehát ez azért van, mert az emberi gyarlóság, ez a, a kutatásnak, ez a hiánya, ez, ez, ez továbbra is jelen van. De ez fölveti azt is, hogy, hogy, hogy amikor, amikor azt mondod, hogy mit csináljon akkor nehéz azt mondani, hogy menj el és légy ennek és ennek a vallásnak követője, vagy menj és ha te voltál, születtél ebbe a vallásba, menj és kövesd azt a vallást. Ugyanis nem mindegy, hogy kivel követi az ember, nem mindegy, hogy kitől tanul, nem mindegy, hogy honnan veszi a dolgokat. Nagyon sokszor előfordul egy olyan szituáció, hogy valaki például mondjuk a vallásának az intézményes mi volt a miatt, mert ez egy ilyen egyházi működés, ami sok száz vagy ezer év alatt ö, megcsontosodott, és emiatt nem képes úgy átadni a lelkiséget, ahogy az ember vágyik. Elmegy és keres egy másik vallást, és mondjuk lesz buddhista, vagy lesz belőle hindu, vagy bármi más. És ott ő maga az újdonsült hittestvéről létrehoz egy hasonló intézményt, ami rövidesen a fejükre nő vagy legalábbis ugyanazok a problémák, amik tulajdonképpen kis ö, emberi ö, gyarló harcokból állnak, karrier, elismerés, stb. Ezeket újra termelik. És megint megakadályoz őket abban, hogy, hogy ö, mélyebbre tudjanak menni. Ezt a világ úgy látja, hogy ne alakult egy szekta, és milyen, milyen borzasztó dolgok történnek ott. Azokban a szektákban ugyanolyan borzasztó dolgok történnek, mint a nagy világvallások történelmében, amik előfordultak, csak néha már ezt nagyon gyorsan a maikor tempójával néhány év alatt el is érik, hogy néha olyan szörnyű dolgokat csináljanak, de ugyanúgy megakadályozza. Pedig a tanításnak a, a lényege az, hogy a figyelmet elteríli a, a mondjuk a vallásának az intézményesült, megismeréséről egy mélyebbre, mert képtelen tovább lépni. Valljuk be, aki ma keresztények születik, és végigmegy a szokásos, szokások által diktált keresztényi életen, amiben beletartozhat még, hogy szokott templomba járni, szokott gyónni, szokott ezt, szokott azt, de tulajdonképpen ö, ő maga soha nem tett önálló lépéseket arra, hogy, hogy ő kutassa annak az igazságát, hanem ő úgy veszi, hogy hát ezt én megkapom, és ez így van az az ember ö, lehet, hogy arra gondol, hogy másút ezt képes lesz meglátni a saját vallásában, nagyon nehéz a sok-sok szokás és megszokás miatt, és elkezdik kutatni azt a másik dolgot. És ott, mivel a mélyében nem gondolt még bele, ott létrehozza ugyanazokat a viszonyokat, vagy nagyon könnyen beleütközik ugyanazokba a problémákba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki, aki, aki tovább akar ebbe menni, annak Egyszerre nyitva kell tartani a szemét, és miközben nem tehetjük meg, hogy elkerüljük azokat, akik, akik hasonló módon ö, próbálkoznak mére jutni vissza, szóval az inspirációt igazából csak tőlük kaphatjuk, tehát magányos farkasként sem működik a dolog. Mégis a belső különállásunkat, magányunkat, kutatói magatartásunkat meg kell őriznünk, és azt kell mondani, hogy köszönöm, de pirulaként nem akarom bevenni az igazságot, hanem nem akarom, fel akarom kutatni. Még akkor is, hogyha ez sok számára kevés hozzáállásnak tűnik, de én nem arról beszélek, hogy, hogy Isten az nem kegyes, és stb. És, és hogy valójában ezek a dolgokat nem mi idézzük elő, hanem ezt, ezt, ezt az abszolút mutatja meg nekünk, hanem arról, hogy az igyekezetünknek valódinak kell lenni, és mének. Igen. Na, közben az jutott eszembe, hogy ha az ember nem éri el azt a spirituális szintet, akkor, akkor vagy kizsákmányoló lesz belőle, vagy kizsákmányolt. Tehát mindenképp beáll abba a mókuskerékbe, vagy ezen az oldalon, vagy azon az oldalon, de mindenképp rabja lesz az önzésnek, és vagy megpróbál megfelelni az elvárásoknak, hogy ki tudja fizetni a számlákat, hogy ebbe a hajszába ilyen módon vegyen részt, vagy beáll a másik oldalra az erősebbek oldalára, és kizsákmányolóként hajtja az embereket még jobban bele ebbe a, ebbe a mókuskerékbe és aki ugye az egyik oldalon van és kizsákmányolt, az neheztel haragszik azokra, akik megtestesítik a kizsákmányolást és úgy gondolja... A, a kizsákmányoló, megharagszik a nagyobb igen, Pontosan, Igen, ha pontosabban akarnánk fogalmazni, igen. akkor igen, erről van szó. És, és azt mondja, hogy azért nincs béka a világon, mert vannak ezek meg azok a különféle ö, vezetők, lobbi, kartelek, amelyek belekényszerítik kényszerítik a világot ebbe az állandó fogyasztásba, a környezet romboló életmódba, stb. És elfeledkeznek arról, hogy... Igazából azt kéne megvizsgálni, hogy ha mi születtünk volna azoknak az embereknek a helyébe, ha mi lennénk ugyanazzal a háttérrel, ugyanazokkal a dolgokkal megkísértve, mi vajon ö, jobbak lennénk-e? És azt hiszem lemérhetjük abban, hogy ha ezeknek a, az embereknek hatalmuk van a mi életünk fölött, akkor az azt jelzi, hogy nem lennénk mi sem jobbak az ő helyükben. Ha viszont, ha viszont valóban. Nemesebb tisztába a mi bensünk, akkor, akkor az élet valamilyen módon megtalálja a módját, hogy, hogy mentesítsen ennek a hatása alól. Én nagyon szerettem régen Vörös Sándor, most is szeretem, és ahogy most a csaba mondta, eszembe jutott egy, egy, egy, egy kis idézete, ami arról szólt, az, az arról beszélt, hogy irigyed, irigyled a gazdag embernek az életét, tehát helyzetét, pozícióját, de vajon irigyled-e az életét, ami által azt létrehozta? És tulajdonképpen azt hiszem, te is pont erről beszéltél, hogy irigyeljük, hogy a gazdag, mit tudom, én, ilyen kocsi, meg szigete van, ahogy a Géza mondta, a tengeren, meg jól él, meg minden, de hogy az életét kéne élni, akkor már nem biztos, igen, hogy szeretnél. Igen, pláne, azt. ha még az ember abba is belegondol, hogy netán mennyi hazugság és erőszak tapad ahhoz a szigethez, hát ha jóhoz, akkor... hogy... és hány, hány évezredig kell vezekerni annak az árát esetleg. Hallgató vannak volna, abban. Jó napot kívánok. Szervusztok, szervusztok. Mirei Ferencnek, talán húsz éve láttam először a report filmjét, vagy... Nem ennyi ideje körülbelül, egy nagyon hosszú órás riportfilm. És abban egy nagyon fontos gondolat volt, amit akkor már nem értettem, csak tudtam, hogy a Mérei Ferenc nagyon okos, akkor el kell rajta gondolkozni. És az, az egyik ilyen mondás volt, egy fontos mondás, amit akkor már följegyzeteltem, és azóta már közkelető is lett mások által, és a boldogság egyik titka, hogy nem kell mindig jól járni. Uh -huh. És ezt nagyon elgondolkoztam, hát mi az, hogy nem kell mindig jórnálni, ez az, hogy mindig jól akar járni. Ő akarja megkapni azt a munkát, ő akarja megkapni azt, mindent ő akar. Hát, hogy, hogy nem kell jól járni? Hát egész napom arra megy, hogy jól járjak. Hát hogy van ez? És akkor hát el eltelik az ember életében egy fejlődés, több évtizedes fejlődés. Nem születik mindjárt az ember olyan, hogy megértő, hogy mire hogy miről beszélt. És aztán egy idő után az ember már tudja, hogy mi a lemondás nyugalma mert akkor azt mondja, hogy a másik megkérdezi, mi az, hogy lemondás nyugalmat, én nem akarok lemondani, hát én pontosan úgy akarom, hogy mindig az enyém legyen a jó, és a lemondásnak az a fantasztikus nyugalma, hogy nem kell az a tárgy, nem kell az a, az a győzelem, nem kell az állandó otelét. És amit mondott a vendégetek, vagy te, most nem már melyik ötök a Vörös Sándor kapcsán, hogy hogy azok, azok az emberek, akiknek telik arra, hogy tudom, hány millás autókkal, húsz millás autókkal járjanak, egy percet, tehát én most már egy percet nem cserélném rá az életüket. Tehát az állandó megfelelés a 40 fokba és feszes de soha nem tud önmaga lenni. Olyan idétlen, olyan idétlen, hogy, hogy valami hihetetlen, hogy ennen a boldogát tehető földgolyón, megy százfogba is a, az öltönyébe, a nem tudom, milyen kocsijába nem tudsz vele parkolni. Ott dühöng, itt dühön, kivágja maga körül a fákat, mert roncshalmaz, előre gyártott roncshalmaz autókat akar letelepíteni oda, és kivág élő fákat, hogy az, hogy az, az, az a fa, az, az nem fogja büntetlenül, vagy az egész környezet nem fogja büntetlenül neki megbocsátani. De hát nem lehet, hogy mondtátok, csak nem mindig tudtam itt a munkából figyelni hogy van a spirituális intelligencia, amit én megvettem, de sajnos még nem tudtam jól olvasni. Hát, jó, igen, hát az is egy fontos mű. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Felúztok. Köszönöm. Hát, ugye nagyon fontos az a dolog, hogy, hogy az ember felismerje hogy tényleg az anyagi javak gyarapításával ezt nem érheti el. És én már mondtam, az biztos itt a körben is, de nekem nagyon kedvenc történetem Szokratésszel kapcsolatban amikor az athéni piacon. Tehát nem a zöldséges, hanem az a bolha piacon járkált, és ott voltak a tanítványai körülötte, és akkor elnézte, hogy mennyiféle áru, meg mindenféle van, és akkor egyszer csak kielentett, Istenem, mennyi dolog van, amire nincs szükségem. Igen. Igen, úgy gondolom, hogy ha hálás szívvel tudjuk élni az életünket, ha alázattal fogadunk mindent, ha felismerjük azt, hogy minden, ami történik, az értünk van. Na nem a kényelmünkért, nem az egónkért, hanem a lelki fejlődésünkért. Akkor rájövünk, hogy igazából minden, amire tényleg szükségünk van, az megadatik. Mondjuk ebből van egy... Tulajdonképpen úgy tűnik, mintha sokan azt mondanak, hogy igen, igen, ez így van, de a reklámok azok a bűnösek, meg a tudom én, a kereskedők, meg stb. Tulajdonképpen nem lenne egyetlen reklám sem működni, hogyha én nem akarnám. Igen. igen. Ha nem lenne ott bennünk alatt az a igen. ha nem, ha szilárdan Ez akkor is az én válaszom. ott lennénk önmagunkban, nem igen. érintenek én például régen soha nem vásároltam a skálába. Nem tudom, hogy van-e még egy skála, most se vásárolok. Kifejezetten azért, mert mondjuk idegesített az a skálakopé reklám. És megfogadtam, hogy én benne nem megyek skálába. Hát jelenleg olyan irányba megy el a világ, hogy már a, a, a ki, kisbolti, kisboltos is a, a, mondjuk nem a skálából, de hanem valami annak utódja a vásárol. Megy. És mindenképpen őt gazdagítod, akárhol is vásárolsz. Ami nagyon fontos szerintem, mivel ma kevés időnk van, hogy valami útmutatót adni az embereknek, magunknak is, kedves hallgatóknak, meg mindenki másnak, kívül az életben kapcsolatba kerülünk, hogy tulajdonképpen, hogyha akar, felmerül a szívében az vágy, hogy ezt valamilyen módon megoldja az életében, akkor tulajdonképpen mit kell tennie? És én számomra annak idején, meg most is nagyon sokat jelentett az, hogy amikor kerestem, kutattam, sokféle filozófia, vallás, meg mindent tanulmányoztam, hogy ezt találkoztam, egy olyan lehetőségre azt mondták, hogy ön megvalósítás Ugye itt nem csak elméleti filozófiákról, szárazok, fejtésekről, spekulációkról van szó, hanem ha békét, nyugalmat, harmilieneket akarsz termenteni az életedbe, akkor tegyél érte valamit. Tehát nem, nem elég az, mint ahogy itt már ti beszédeteikben is kihangzott, hogy nem elég az, hogy elfogadok valamit, és azt mondom, hogy akkor én ez vagyok, vagy az vagyok, vagy ez tetszik, vagy azt tetszik. Ha azt a saját életemben nem vagyok képes a mindennapi gyakorlati életben beültetni úgy, hogy ezt alkalmazom is, akkor az egészet megette a fene. Mert én hiába ismertem ilyen szép vallásot, szeres Pistát, szeres Maricskát, meg ezt, meg azt, meg amast, amikor, mit tudom, Pista összekarcolt a kocsimat, egyből dühös lettem rá. Vagy csinált valami olyan dolgot, ami nem nekem tetsző volt, akkor egyből már a veszekedés, harag, ellentétek jöttek elő. Tehát magyarul hiába fogadtam én elméletileg el valamit, nem volt meg a megvalósításom. És ez nagyon fontos az emberek számára szerintem, hogy egy olyan lelki folyamatot keressenek, egy olyan lelki folyamatot végezzenek, ami a gyakorlati életükben ezt a szép eszméséget meg is teremti, létrehozza. Akkor, amikor igazán magunkévá teszünk valamit, amikor igazán azonosulunk egy tanítással, egy szellemiséggel, akkor annyira lényünk részévé válik, hogy teljesen természetes módon annak, annak szellemében fogunk cselekedni, amikor az élet lecke próbatétel elé állít bennünket. Hát ez körülbelül olyan, amikor az ember nem azért lop, mert fél, hogy három, négy, öt, húsz évet le kell a dutyiba tölteni, igen, hanem igen. azért nem lop, mert, mert lételem, mert hogy persze, hát eszebbesegít, hogy, ne hogy nem beszél másik, hát, másiket. Hát milyen fájdalmat, nehézséget, kárt, hogy akármit igen. okozok én annak igen. a másik embernek. Igen. Ugye, igen, tehát ez az, ez a, ez a, ez a, amikor arról beszélünk, hogy ez a szív megértése és a tudása és nem az elméjé. Igen, igen. És Igen. ez nagy különbség. Igen, ez az igaz. ez szóval a megvalósítás, ez, az, ez az az a bőteség, amikor az ember a szíve alapján Igen. éli és dönti az, az, az életét, Igen. és nem az elméje, vagy az agya, az információ. Nagyon áll. fontos, praktikus dolog, hogy az ember megfelelő forrást keresem. Tehát, eh, hogy mondjam, ilyen spirituális, eh, eh, szemléletű, mondjuk cikkekből, akár az interneten, vagy az újságban is egyre több van, de valójában ezek, ezek ilyen népszerű interpretációk, amik mögött inkább az újságírónak a mégis pozitív hozzáállása húzódik meg, de nem, nem mély ismerete, hanem egy olyan, valami ő is szeretné a jobban, és akkor összeoloznak gondolatokat jobbról balról, ami népszerűnek tűnik, vagy ami, ami jónak tűnik, de érdemes a minden gondolatnak a forrásáig elmenni. Tehát, még az, ha például te beszéltél Vörös Sándorról, de érdemes elmenni azokat a forrásokhoz, amiből ő táplálkozott. Azokhoz az eredeti írásokhoz, elmenni a Bagavadgitához, elővenni a Bibliát úgy, ahogy van, elővenni a Bagavadgitát abban a formájában, ahogy az van. Elővenni azokat az upanisságokat, elővenni a. Tao akármelyik könyvet függetlenül attól, hogy most nem helyezem őket magamban egyébként teljesen ugyanarra a polcra, de mégis a spirituális kérdésekről eredeti módon szólnak az gondolatok ezekből fejlődtek ki az, amikor már nagyon sokszor megrágottan, és ö, valaki mondott valamit, amiről én hallottam, és abból én gondoltam valamit, és aztán valaki iz és az megírja az újságba, hogy elmondja a tévében, mint egy ilyen szösszenetet, az már egy nagyon erősen megrágott ö, gondolat, amiben a, mindig ott van valami, ami megütti az embert, hogy na, ebbe van érték, de tulajdonképpen vissza kell mennünk. Aki a tiszta forrást keresi, annak vissza kell menni a a forráshoz, amiből táplálkoztak azok a szent emberek, akik elmondhatják, hogy ők valóban meg tudták ezt valósítani. És a másik pedig, hogy keresnünk kell olyan embereket, amiből ha ritkán is találunk, de léteznek, akik a saját ö, életükben ezt a elmélyült kutatást képviselik. Még akkor is, ha nem tökéletesek, mert azt nem vártjuk el, hogy az életemet nem alaposztatom arra, hogy találkozom egy tökéletesen, aztán nem találkozom. Kell találkoznom egy elkötelezettel. Az ő elkötelezettsége segíteni fogja az én kutatásomat is. Ez ilyen embert kell elfogadnunk valamilyen formájú mesterünknek, vagy tanítónknak. De ehhez először tudnunk kell, hogy mit akarunk látni, mit akarunk őt is minősítenünk. Erre maguk az eredeti források, az írások a legalkalmasabb. Tulajdonképpen lehetséges-e az, szerintem nem csak ilyen, csak a ti véleményekre, hogy az a belső spirituális lelki törekvés nélkül béke, boldogság legyen az ember egyén életében, vagy a társadalomban vagy az egész bolygón? Kizártnak tartom. Ö, hozzátéve még az előző gondolatkörhöz, hogy azt gondolom, leginkább belső tapasztalatokra van szükségünk. Tehát önmagunkban kutassunk mindenképpen, és ha ott van bennünk a, a vágyódás, a, a tisztaság, a, az őszinteség, az alázatosság iránt akkor olyan emberekkel, olyan könyvekkel, olyan tanításokkal fogunk találkozni. Törvényszerűen ezeket fogjuk bevonzani az életünkbe, illetve minden tanításban, minden írásban meg fogjuk látni, ki fogjuk belőle tudni olvasni mindazok az a, a mély üzeneteket, amelyek hozzánk szólnak. Hát ugye a mostani téma is pont olyan, hogy amiről még órákat lehetne beszélgetni, de sajnos közeledik a mi időnk vége, ezért nem még végezetül arra lennék kíváncsi, hogy ha ti hozzátok oda megy egy ember, és azt mondja, hogy hát nekem tele van a hócipem az eddigi életemmel, szeretnék megváltozni, szeretnék jobb lenni, lelki lenni. Ti mit mondanátok neki? Milyen gyakorlati, elméleti tanácsot. Azt mondanám, hogy egész életedben kifelé figyeltél a külvilágra, amely múló múló és véges. Figyelj befelé! Egyszerűen csak legyél, csak hallgasd a csendet, és megtalálod a csend közepében a tudást. Ez nagyon jó, amit mondasz, mert ez egy, ez egy, ez egy mondjuk egy élő tanács. A másik, amit mondhatnánk, hogy ha mi valóban kutatói vagyunk ennek a dolognak. Azért tegyük hozzá, hogy az embernek az egóját bizonyára legyezgetni, hogyha valaki rájönne, és ó, oh, majd te megmondod az igazságot, hát azért ne legyünk ennyire feltétlenül Nem az igazságról, hanem maga tanács. Te tudom, hogy ezt csinálod, segíts nekem. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy azokat a forrásokat, ami minket segített, azokat megosszuk másokkal és ezáltal ő azt a táplálékot ugyanúgy veszi magához, ahogy mi megpróbáltuk magunkhoz venni. A másik pedig, hogy igazából az ember azt tudja megosztani, ami a saját nézete, és ezért ezt el kell fogadni, hogy mindenki a saját megértése, filozófia fogokása szerint fogja elmondani a dolgokat, és akinek van szeme, az meglátja akkor is benne azt a az értéket, amikor például úgy tartja, hogy jaj, ez egy idegen vallás, ettől egyébként idegenkednék. Én remélem, hogy olyankor észreveszi, hogy nincs miért. Hallgató van a -e volahabban, jó napot kívánok! Jó napot! Nagyon rövid leszek, fél perc alatt elmondom. Önöket a közepétől, adás közepétől hallgatom és minden szavakkal egyetértek, kivéve, amit itt valaki egy fiatal hang mondott, nem tudom, mindegy, hogy ki volt. A lényeg az, hogy bizony, ha rájön, hogy milyen utat választ az ember, találkoznia kell, elkötelezettek el így, ahogy önök mondták. Persze még kell borsz hozzá a belső tapasztalat, de mivel az emberi életünk véges, ezért azért picit segítenünk kell egymást, és én például most kérem az Önök segítségét, ha meghagyom kint a telefonszámom, a spirituális intelligencia című könyvet, hol tudnám megszerezni, megvenni? Mert nagyon szeretném elolvasni, és a szerzőjét se tudom. Jó, adja meg a, a kollégánknak Igen. a telefonját, kedvenek, jó, és összehúzzuk, jó. Akkor. Annyit még én szeretnék én mondani, hogy mielőtt Kivallattam a kedves technikust, a következő műsoruk csak két hét múlva lesz, sajnos, tehát akkor az augusztus egy jól mondom? Lehet, én most azt a melegben az nem nagyon gondolkodok. Van, ugye tudom. Na mindegy, két hetenként vannak, és igen. mindig itt szerdán délelőtt tízkor. Igen, igen. Jó. A civil rádió honlapján minden információt Nincs megkapom a műsorokról. És nem tudom. Mindegy, mindig aki innentől számított két hetet számítsa. Jó. Jó? Nagyon köszönöm. Isten eljönöket. Mit tudom köszönöm. Hát tulajdonképpen már nem sok időnk van. Annyit szeretném még hozzáfűzni, hogy tényleg van egy fontos lelki irodalmas imat, bagoltam, ami a védikus irónak az összefoglalója. 18 ezer versből áll az összefoglaló, és már az elején, az első versben azt mondja, hogy eljött az idő, hogy a lélekről, az önvalóról érdeklődjünk. Hogy kink vagyunk mi, ki vagyok én, mi a szerepem a világban, mi a világ, honnan jött, kiteremtette, aki teremtette nekem milyen viszonyom van vele, és ez az emberi élet egy legfontosabb célja, hogy ezekre a kérdésekre az ember választ adjon. Mert ezekre a kérdésekre választ kap, akkor képessé válik arra, hogy harmóniában éljen a természeten, harmóniában ilyen a világgal, a családjával, barátaival, utcával, várossal, faluval és az egész környezetével.